Nga e buhurëri e radi Allahu anhu, për cilët se i dërguar i Allahu të lehi selam ka thënë. Allahu tha, Bite ademi të shajnë kohën, ndërsa unë jam koha, në dorën time është nata dhe dita. Transmeton, imam buhariu dhe imam muslimi. Këto hadithë mundësohen nga gjami ambret.com